Водив місто Козацькі сотні. Максим Кривоносенко, що вбрав на себе личину пана Комаровського, привітавшися з комендантом, зупинився поруч нього і назводив очей з юрми міщан, що росла й росла. Пане Адаме. гукнув комендант до свого помічника. Так не годиться. Хіба ми не можемо, як подобає, стріти лицарів його світлості пана Єреми? Виведіть зараз же на пляц наших жовнірів. Заграла сурма. Поки сотні кривоносенка входили до міста, і чотирма рядами ташувались по підмурами обіч кордегардії, жовніри таким самим прямокутником шикувались навпроти них. Чому ж безброні не вдоволено протяг комендант? Ми при зброї, пане коменданте, вихопив шаблю спіхов Максимко, підніс над головою. Брать «Бий шлях течів. Він круто повернув коня, розмахнувся і опустив шаблю на голову коменданта. Жовніри шарахнулись до кардегардії, та шлях перегородили козаки. Сотні шабель майнули над головами беззбройних вояків. «Здавайтеся, панове!» — підлетів до жовнірів Кривоносенко. «Хто чинитиме опір?» «Пощади не буде!» Жовніри почали підіймати руки, відходити на вказане Яником місце. Гармаші розвернули свої лафети, не на них жерло гармат. Їздові зняли з возів покривала. «Брати-немирюці!» — звернувся до міщан Кривоносенко. «У місці повно ваших одвічних ворогів! Беріть зброю!» «Винищуйте їх, бийте всіх підряд, хто знущався над вами, хто пив вашу кров!» За кілька годин Немирів було очищено від шляхти, орендарів, корчмарів. Залишивши в ньому невеличкий гарнізон, Кривоніс скинув повстанські загони на Тульчин. Шляхта, що зібралася у місто з усього околу, добре приготувалась до оборони, Перед містом споруджено земляні укріплення, де засіли жовніри. На мури зійшли всі шляхтичі, присягнувши стояти на смерть. І перша атака повстанців, що хотіли сходу вибити ворога шанців, не мала успіху. Шалений вогонь зітнув перші лави нападаючих, які мусили залягти, а потім, рятуючись від гарматного обстрілу, відповсти назад. «Як же ви могли!» Картав Кривоні сотників, не промацавши ворога, не дізнавшись гаразд про його сили, кинути, напевно, смерть своїх людей. Хто ж так робить? Засоромлені сотники виновато кліпали очима, переступали з ноги на ногу, вибачались. Поспішили, батько, постараємось, щоб це було в останнє. Ворога недооцінювати не годиться. Тим той ба, промовив Кривоніс. Шляхта підступна, зрадлива, дволична не лише в повсякденні, а й на війні, не забувайте про це. А віддячити їй за нашу невдачу доведеться ядрами. Не кажіть гармашам, хай вони врядять шляхті таку ясу, щоб вона до обіду вся дриминула, не обзир закопив, щоб їй духу тут не було. Обстріл ворожих шанців дав бажані наслідки. Шляхтичі спочатку відкотилися під самі мури, а з часом змушені були і зовсім залишити шанці. Вночі козаки зайняли ворожі укріплення, наблизились до морю, тихцем зробили кілька підкопів. Не віддаючи того, рано вранці, поснідавши і випивши по кухлю мальвазії, шляхтичі кепкували з хлопів. А впіймали голодранці облизня. Дізналися, чого варта шляхта. Підходьте ближче, почастуємо ще ліпше. Негодні ви, хлопи, з нами воювати. Ваша справа бидло доглядати. Та ось перед шанцями почали з'являтися кінні козаки. Спершу десяток, потім кілька десятків, далі сотня. Згодом їх було вже понад тисячу. Тримались усі вони чомусь віддалеки. Тиба грабусі будуть мури шаблями кришити. То вони приготувалися драпати звідсіля. Та враз страшенний гуркіт заглушив і ці злі жарти, і не менш дотепні відповіді козаків. Густа, темна, багряна хмара куряви знялася над південним муром. Не встиг гол улягтись, а курява розвіятись. Як окіл струсонуло козацьке «Слава!» Перелетівши через окопи, козачі сотні гунули крізь вилами в місто, рубаючи шляхтичів, що кинулося в розтіч. «Бий, дукію, рубай шляхту!» З хатин вискакувала біднота, ловила втікачів і розправлялась з ними або ж видавала козакам. Тульчин теж перейшов до рук повсталого народу. 1 червня повстанське військо взяло Вінницю. Наприкінці травня, на початку червня, від польської шляхти було очищено Братслав, Райгород, Животів, Погребище, Умань та інші міста. Братславщина позбулася шляхецького гніту. Розділ третій Визвольний рух широко розгортався і на Київщині. Навколо Канева, Василькова та поблизу Києва діяли селянські загони, очолювані козаками Данила Нечая. З Братславщини на Київщину перейшов і Максим Кривоніс. Поява повстанців на околицях Києва прискорила початок повстання в місті. В середині червня кияни почали громити шляхту. На допомогу прийшли козаки. Перелякані пани кинулись тікати на захід. Велику групу шляхти догнали повстанці на чолі з Данилом Нечаєм недалеко від Фастова, між селами Мотовилівкою і Снітинкою.